a pipa gyújtó csárda. Keressük meg azt a régi viskót, melyet az idő csak azért nem bírt szétmosni, mert amennyit kívülről leáztatott az eső, a belsejére ugyanannyit ragasztott a szenny. Még mindig jakabia a csárda, jól érzé magát ez elátkozott helyen, hol csak az zivatar fogott meg egy utast, ki aztán az szebort még meg sem bírta ott meginni, hanem kiált vele a csárda elejére, hogy belefolyasson néhány csöpp esőlevet, különben a méreg keverék földhöz verte volna. Mint az óra ketyegője, járt ki, s be egy megcsöpörödött vénasszony, kinek a mostani formájából téglázóvas nélkül ki nem egyengedne az ember annyit, hogy a régi bőrére ösmerhetnének, hanem én csak azt mondom, hogy az Sára asszony vala, Kibe a lélek most már csak hálni járt, hanem megkapaszkodhatott benne, hogy egész éjszakán át ki nem köhintette. Egész nap lelki ismeretével számolt, azaz, hogy a kezére bízott négyötice pálinkából elcsípvén egy-egy kortyot, a hézagot vízzel pótolta ki, legalább, aki megissza, tovább el egy napot, őt már amúgy is csak azért nem vitte el az ördög, mert egymagáért a csárda felé még az is röstelt kerülőt tenni. Vásárosokat kapott útban a zivatar, s minthogy már a kocsi alól is kümosta őket a zivatar, kénytelenek voltak lucskos gebeiket a pipa kergetni, hol száraz alá érnek. Lassanként megnépesedett a csárda, s utóbb az eső csurgását fölérte a zaj, melyet a beszélők támasztottak. Megint új vendégek jöttek, egy sudaras bajszú ember, kiben, ami rég nem említett Pistára ismerünk, míg a másik egy darab kék köpönyekben éppen tanti volt, kint még csak annyi változás sem tett az idő, hogy meglátszanék rajta, vagyis inkább borzas fején egyetlen egyszeri félsű kaparás. Helyrevergődének, s a szűr alól egy sutorát húzván ki Pista, jobban mondva István, Tantit csak azért nem kínálta meg, mert már messziről nyúlt a csutoráért. Ha igaz volna, mind jó volna, mondják a hosszú asztal ellenkező végén. Hallottak, End? kérdi közbeszólva egy másik. Hallottam ám? saját fülemmel, mikor a gróf mondta? Meg is End, egy grófot. De bolond ember, válaszol a másik. Hisz úgy beszél magyarul, mint én vagy kend. Kend is látott ám grófot, felesel a másik. Van is ám olyan gróf, aki magyarul tud. Enyje. hát bolond vagyok én, vagy vak, vagy süket, lármázik amaz. Hiszen ott álltam a nyitott ajtónál, mert a nemes urakkal voltam fuvarban. Hát velük együtt csak megvoltam, és ezzel a két szememben láttam az ifjú grófot, a fő az öcsét, meg a magam fülével hallottam, mikor beszélt. Utána meg az öreg nagyságos úrnak a fia, aki diétára van, pedig hisz még az beszélt, ám a szegénység mellett. Hát mit mondott az a gróf? Azt mondta, hogy már iszen akár erre, akár arra voltaképpen... Meghát hogy, aztán. Akadozék a beszélő, végre nagyot kiált. Nem tudom én olyan szépen elmondani, elég az hozzá, azt mondta, hogy a jobbágy ember is ember. Nem hiszek én annak a grófnak, hagyjak end, kételkedik a másik. Hát az öreg nagyságos úr fiának sem hiszkend? Mondja Pista. Nem hiszek én annak sem. Nem. Pedig az nem gróf. Hagyján, ha nem gróf is, de azért csak úr az is. Nekem sem hiszkend, Kend, szól Pista. Talán Kend is az uraknak fogja pártját? Nem szólultak azok arra, hallja Kend, hanem azt mondom, hogy a jóra való kutya sem ugatja meg azt, aki falatot vet neki. Beszélhet Kend nekem, Kend is csak olyan ember, hogy nappal szülben jár, aztán éjjel meg kaput rákot vesz magára. Kicsinybe múlt, hogy a csutora fegyverré nem vált, hanem Tanti fölkapta a hegedűt s a feleselő mellé húzódván egy keserves nótába kapott. Elkeseredett kezében a hegedű, hogy szinte keresni az ember, hol árad meg könnyűje a száraz fának, melyből oly keservesen jö a hang, mintha belül a fájdalmat oldanák meg benne. A durszás paraszt két könyökről hallgatta a cigányt, kinek képéről lemaradt minden huncutság, és elszomorodott vonására úgy kiül a bánat, szinte kérdezni az ember, hibántott téged, Tanti. Még mindig szólt a nóta, s a feleselő paraszt fejét mindinkább lehorgasztja kezei közt, a nesztelen csárdában kezdi hallani saját szíve lüktetését, melyet nem a harag, hanem a bánat tett ilyen zajgóvá. Lassan-lassan elfeledi magát, a vér meggyúl erejben a hangtól, mely olybódult átette, hogyha kérné most valaki, leoldaná nyakából a szűrt, de még az inget is, hisz kalapját most kapja le a fejéről, és az asztal közepére vágva mondja. Cigány, mi az ára ennek a nótának? Nem szól a cigány, ki saját hegedűinek hangján a hetedik menyországban jár most, és még vagy fél óráig jártatja meg együgyű lelkét a láthatatlan világban, s a fáradt kéz a legcsöndesebb hangon fakasztja le az utolsó keserves hangot, mintha csak oly későn ért volna füleihez az emberi hang, akkor felel a kérdésre. Nincsen annak arra, mondja a cigány, inkább keservel mint gónyjal. Itt a pénz, cigány! Lármázott a parasz egészen megbolondulva vágván ki egy ürgebőr elszényt, melyből huszasok és tallérok dagadozának ki, s a föl fölegyenesedve kiáltja. Elég lesz ennyi? Mondtam már! feleli egykedvűen a cigány. Nincsen annak ára! Nem is volt? Még adták már, pedig akkora bankót, hogy ha kent kipire ragastanám, nem látsanik ki alula. Mondja Tanti kihúzván egy százas bankót, melyet a paraszt elébe az asztalra vágott. Ki adta azt, Tanti? Csák, hogy adta, pedig esírt a nótáért adta. Aztán nekem adta, pedig ott voltak a csemuzsikások is, azoknak is adhatta volna. Aztán mégis nekem adta, mert azt mondta, ez az ű Jóra való magyar ember lehetett az. Azt hisükend? Hiszen mondom is. Lobbant újra a paraszt. No, ne mondjakád, ingerkedék Tanti. Mert majd meg bánjaked? De bízisten, szent háromság úgy sem mondom. Ne bolonduljon kád, hisen tudom, hogy a bormondatja kándál, hisen előbb kicsibe múlt, hogy össze nem sitta kend. Én? Kád bizony, mert azagróf adtam, kiről azt mondta kád előbb, hogy nem hisen neki. Bizonyítja Tanti megint hegedőre kapván, s vagy fél óráig megint azt a keserves nótát húzta, mire a másik újból elmélázván utóbb megállítja a cigányt, harsányan kérdezve. Mondtam, mondta bizony. Felelének a körülállók, mire Amasztarisznyáját fölkapván, fejét csóvágatá egy darabig, utóbb kezét nyújtja a cigánynak ezzel a szóval. Tanti, előbb bolondot beszéltem. A társaság lassan bumladozni kezdett, az eső nem akart megállni, Némelyek azért mégiscsak nekivágtak a keserves időnek, és így egyik a másik után menvén majdnem megüresedett a csárda. Végül még Pista maradt, és a cigány, ki azonban kevés kedvet mutatott az utazásra, mert a kék köpönyegnek megvolt az a jó tulajdonsága, ami a gazdájának, hogy vizet nem szeretett inni. Rászánta magát, hogy a csárdában várja meg az zivatar végét. Azaz, ott is maradt. Jaj, jaj! Nyögött sára asszony a konyhában, Tanti pedig a feje alá gyűrvén köpönyegének gallériát, miután hegedűjét egy sarokba elhelyezte, nagy hamar elaludt a háron napi korhelykedés után. Az idő nem akart változni, a megerett eső nem bírt leszakadni, pedig az országúton még elég ember volt, de a legjobb ló sem bírt az ázalékon sebesen haladni. Jakab későn indult meg a vásárból, s őt is az útban kapta az ivatar, s már majdnem döggé verte lovait, hogy mégis a csárdához érjen, mert már annyira meglucskosodott, hogy most már nem magáért búsult, hanem a egy tömegért, mely tárcájában összegyűrve volt. Mióta gazdaggá lett, csak még egy aggodalma volt: tudni illik, hogy Sára asszonyt eltegye lábalól, nehogy kiszabadulván a férj a nemes levelet kikérhesse tőle, pedig ez alkalmatlan tréfa lenne, ha a nagyárért klént háborgatná valaki. Kezében kellett tartani az aranymadarat, s ha már ember hússal él, egy olyan vén asszonyért, mint Sára néne, nem nagy kár, hanem a lélek az oldalához van nőve. Tehát mégis méreg, jegyzik meg önök. A világért sem, Jakabnak több esze van, minthogy nem tudná, mikor potjan le a gyümölcs a fáról, azért a világért hozzá nem nyúl, hagyja a boldog természetre, hisz az is meggyilkolja saját teremtményeit, tehát minek megrázni a fát, majd lehul a gyümölcs. Csak Jakab nem azt várta, mikor megérik egészen, hanem mikor végképpen lerohad. Egy kis pálinkát adjon, Jakab! Rimánkodék az öregasszony, kint végre mégis megkönyörül a pogány, és ad neki egy kupicával, aztán megmondja neki, hogy most nem ér rá beszélgetni, lemegy a pincébe, pedig oly bizonyosan tudja, mint kétszer kettő négy, hogy a torkos állat még a borszászből is benyel egy kortyot, mert a pálinka már gyönge a gyomrának, de csak had nyelje. Végre minden házból kilökték az iszákos párát, íme Jakab a csárdában áld neki két hét óta a helyet. Jöjjön tehát a keresztény világ, tegyek ki szívét a boncoló asztalra, és éppen Jakab mellé lássuk, melyik puhább, lágyabb. Na, de ne feszegessük a dolgot, had játsszék a gyermek a dióval, most még gyönyörködik benne, pedig ha fölütni a férgest, híjastól eldobná. Végre megnyílt az ajtó, Jakab nyitott a sötét szobába, és előkereste a vakablakból a gyújtót, s egymártott gyertját meggyújtván, a bormérőben levő lomtárban hamar ruhát váltott. Tanti azonban egymásra aludta a három éjszakát. A neszre bejött sára is, jobban mondva bedült, mert egy sajátszerű bódulás lette meg koronként, és irtóztatón bőgött. Erre lehetetlen volt föl nem ébredni, hanem Tanti csak annyi fáradtságot vett magának, hogy felnézett, hogy vajon farkas-e vagy medve, mit a zivatar csárdába tévesztett. Megösmerte Jakabot, ki kezében sietett az ajtóhoz, hol sára még mindig ordít. Jaj, hol az a víz? Ide a vizet, vizet! Talán a pálinkát akarja ked megkeverni? Okoskodék Jakab. Vizet iszom, vizet iszom! Hordított az asszony, mire a cigány felkönyökölve mondja magában. "Az is régen nem ihatott vizet, igen, nagyon megkívánta, hogy így ordít érte. Vizet, Jakab, vizet, mert mindjárt meghalok. Mit hágyked nekem testamentumban Mondja a zsidó, kinek ez a látvány kedvére volt, mert hisz ő ezt már számítással várta. Az ördeget hagyom, aki elvisz, bőg az asszony, Adj egy csöbb vizet, mert meghalok! Zsidó, könyörülj rajtam! Mondja az asszony, föltápászkodni akarván. Majd én most vízért szaladok, csát lesd! Mondja a zsidó az időre gondolván. Meghalok! Meghalok! Volt az egyhangú felelet. Mit ízenked az urának? Jezzé meg, Jakab! – Azt izenem, pogány, hogy a neves levelét neked adtam öt forinttél zálogba, nálad keresse. Mondd meg neki, mert holtom után is kiátkoz érette a földből. – Csak ádják ide az öt forintot, mindjárt visszaadom. – Nem lehet, nincsen időm, meghalok. Végül az asszony egy irtóztatót bődült, Mire az erőlködésben visszarogyott, és szájából kék láng lövelt, meggyulladt benne a pálinka. Tantinak szeméből odább állt az álom, a boldogtalan nőnek végső kívánságát halván megmozdult zsebében a százas bankó, fölkelt helyéből és a zsidó mellé állt, ki iszonyattal nézett a végvonaglóra, s babonás lelkében a félelem képei olakodtak elő a gyérvilágú csárdában. – Hól az nemes levél? – kérdi izgatottan Tanté, mire a zsidó ilyetében tédre rogyva mondá. – A nagyságos plenipotenciás ornak adtam el! – szólt a zsidó halál félelmében, a sötét alakot egyenesen az ördögnek nézvén. – Itt az öt forint. Mondja Tanti, pénzét kotorászva elő, mi alatt Jakabnak is ideje volt az ördögöt bővebben szemlélni, s akkor veszi észre, hogy a cigánynak tette a vallomást. Kihít ide, mondja a zsidó fölugorva. Némást akát te mondani, hogy kihít ide, hanem hogy miért nem vittál előbb az erdeg? A zsidó olyan ostoba lett zavarában, hogy még a legközönségesebb hazudságra is képtelen lőn, egy oldalról egy borzasztó hullát, másik oldalról egy kellemetlen tanút látván, kit hirtelenében csak azért nem ütött agyon, mert először nem bírna vele, másodszor nem is ismeri. Én szóval egy kis pálinkát. Mondja Jakab annyi mosolygással, mennyit az írtózat és félelem megszenvedhet, azon kívül oly erősen verte a víz, mintha két héttel előbb bevett orvosság is még csak most használna neki. – Na, iszom! – felelt Amaz határozottan. – De nagyon jót adok! – igen jót! – biztatja Jakab a cigányt. – Nem szeretem a jót! – nagyon elsugtam tüle! Azás, hogy nem is adtál még jót soha. Adok most, viztatja Jakab. Most te az én vendégem vagy. Talán csak belím se Igazán, lásd, csoklottam, nem tudtam elállítni, hanem megijesztettél, azt gondoltam, hogy te vagy az ördög, hanem az igaz, hogy hasonlítasz is hozzá. Hé, hey, ha én volnék az erdeg. Hallod-e, Jakab? Én már csak ugyan elvittelek volna. Pedig lásd, én ürükké szerettelek. Mennyi bort megihattál Kontóra? De megfizettem? Megfizetted? Bolond voltál, hogy megfizetted. Úgy szeretném, ha most is adóson volnál. Gyere, igyál. Idd meg minden pálinkámat. És aztán mit csináljunk? Aztán elengedem minden adósságodat. Gyere, igyál! Nem isom, Jakab, hanem mivel látom, hogy nagyon féls, most könnyebben megfogadod. Sedd föl a sátorfádat, aztán hordózsolóskodjál el a vidíkrül. Nem lehet. Mondja Jakab elszántan. Nuhát, no, én megyek, hogy minél kávásabb ideig lássalak, mert esembe jut minden rosborod. Ne menj el, Tanti, rimánkodik a zsidó. Beszélgessünk az éjjel. Én már kibesélgettem magamat. Aztán, ha többet mondanék, azt is megmondanám, Jakab hogy náladnál már becsületessabb embert is akastottak. Talán te magad is megtennéd? Én? mondja a cigány. Nem mondom, hogy pár kevérlorat nem el a más világra, ha ti hanem a lelkedet csak magad. Te mégis ellenségem vagy? Ha mégis hegedilni tudnál, segény pára, akkor nem mondom, de mikor rongyot settél, soha sem kívántam el a mesterséged. Hát miért legyek ellenséged? De mégis áthatnál, ha módját tudnád? Mi bást vágy, mondja Tanti. A csigány soha nem lop sovány De Diót le nem veri, amíg magától meg nem írik, Hát kendérmagot sem vetek, hogy a nyakadra ketelet funjak, majd kelt rád a várd megye. Bolond cigány, hanem ha úgy ölte volna meg ezt a vénasszonyt, most mégis ne volnál az első, aki kibeszélné. Jákáb, mondja a szigány a bántódás keserű gunnyával, ném tágádom, nem válik belőlem sent, megettem a más hanem a nyelvemmel nem kerestem míg a kanyeremet. Jakab, árulkodó csigányt még sohasem láttal. Becsületes ember, mondja Jakab, aztán elgondolta magában. Mégis jó az ilyenféle ember, ha szükség van rá. Jó így csak át, Jakab, mondja a cigány, de a zsidó vele együtt megindult, nem akarván a hullával egy födél alatt maradni hanem a cigány elsietett előle az úton, hogy ne legyen kénytelen vele beszédbe eredni. A zivatar elvonult, az ég csillagai derülten fénylének, míg a földön két gyalogló járja a csatakot, egyik saját lelkének nyugalmában, míg a másik a lelki küzdelmével, erős, de mégis azon sajátszerű bizalommal, hogy miután saját lelkét rég pokorra kótyálta, most egész bizalommal máséhoz támaszkodik. Emberek, emberek, ne üzzetek vását az emberek lelkével, ne pusztítsátok ki, hisz nem, oly kelletlen portéka az, néha-néha mégis megáldanátok a sorsot, hogy el tudott rejteni egy olyan lelket, melyet megmérgezni nem volt alkalmatok. Míg a két gyalogló a falu felé tartott, Utánuk erősen beburkolt négy lovas hintó jött, benne az újonnan beiktatott főispán ült, mégpedig magával. az újonnan alakult maradó pártnak fejével, egy hatalmas méltóságos urral, ki midőn a főispán a középosztály egy föltűnt emberéről beszélt, éppen a csárda előtt azt mondá: Ej, ez a középosztály kaputban jár, hanem azért az is csak paraszt. Szegény középosztály, mi vagy már most? Alulról fölfelé urnak néznek, fölülről lefelé parasnak, éppen úgy, mint akit látócsövön néznek, egyik felől igen kicsiny, a másikon igen nagy. Előtted a 19. század második negyede, virulj a tettekben, vagy rohadj a testpedésben, ütött a válság órája, választanod kell. És választott.